Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafil enbiya və mürsalin Nəbiyyina Muhammedin ve və alə əlihə və ashabihə ecma'in Rabb-i şirahli sadri və yasirli emri və ahlul ukdaten min lisani yafqahu qavril Həmə ba'd Hücün inşallah Mürzümüz yine devam edir Bu fesil Allah'a nalaiq sözlerden bahsedir Hele sözler var ki Allah istifadə etməyi olmaz Bu sözlərdən birincisi, zahirdən doğru görsənirsə də belə, lakin mənası sünniyə ziddir. Səhabələr hətta, səhabələrə hətta bu doğru, yaxşı aməl kimi görsənirdi, lakin Peyğəmberimiz sallallahu aleyhi və səlləm bunu ifadə etməyə onlara qadağan etdi. Demək ki, əssələmu ələllah, Allaha salam olsun. Sahabələr bunu təşəhib zamanı deyirdilər, Peyğəmber sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan etdi, Dedi ki, deyin attəhiyyətü lillahi Allah'a salam olsun Es-salamu Allah demək olmaz İbn-i Məsud radiyallahu anhədən Gələn Hədistə ki, biz sahabələr Namaz bulduqda Allah'a salam verərdik Es-salamu alə Ve Peygamber sallallahu aleyhi və sələm Buna eşittir, dedi ki Bələ demeyin Es-salamu alə Allah Çünkü Allah özüdür salamın Salam Allahın adıdır. Ona görə Salam insanlar üçündür. Salamın da mənası nədir? Sülh əminəmanlıq istəmək. Allahdan qarşındakına sürh əminəmanlıq, xeyr-bərəkət istəmək deməkdir. Həmsini dua etdikdə Allahın məxfirli, inşiq demək də qadağandır. Bu da sünnədə qarid olub. Mənası budur ki, Dua edə deyirsən ki, ay Allah, istəyirsən məni bağışla, istəyirsən sə mənə ruzu ver, istəyirsən sə mənə əvlad ver, istəyirsən sə mənə həyat yoldaşı ver və s. İstəyirsən deməklə bağlamaq olmaz. Duanı istəyirsən deməklə bağlamaq olmaz. Birbaşa Allahdan istəmək lazımdır. Nə üçün? Əvvəla Peygamber s.ə.vənin hədisinə əsasəniz. Əb-ı Hürəyədən, r.ədə olan həzisdə Peyğəmbər s.ə.v qadağan edir, ki, sizdən heç biriniz deməsin ki, Allahım, istəyirsən sə məni bağışla, Allahım, istəyirsən sə mənə filan şeyi ver Bu Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində varid olub, sonra da alimlərin nəticəsinə görə, nəticəsinə görə. birincisi, Allahın istəmədiyi şey yoxdur. Allah sülhəl-ətəkfir suresində zirir وَمَنَ تَشَعُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Bütün işler siz istesez de istemesez de alemlerin Rabbinin isteğiyle baş verir Alemlerin Rabbin, Rabbinin isteği de buna irade deyilir İrade, hələ e de bizdə de irade deyilir İradetun iki növdü Allah'ın iradesi İradetun kavniyyə ve iradetun şeriyyə Bunu dəfələrlə şərh etmişəm Lakin hər dəfə bunu şərh etməyə ehtiyac var ki Daha dərinlə başa düşəsiniz Çox qəliz, çox sətin mövzudur qədər mövzusu İradası kauniya nə deməkdir? Allahın istəyi ilə Heç kəs mane olmadan baş verən işlər Allah istəyir Və bu işlər baş verir Heç kəs də bunun qarşısını ala bilmir kimisə ölümü, kimisə anadan olması, zəlzələ, təbii felacətlər və s. və s. Allahın istəyi ilə baş verir. Kainatın dövr etməsi. Dülən dedim ki, zamanı sövmək olmaz. Allah s.ə. ilk dəfə zamanı, məkanı necə yaradıbsa, kiyamətə qədər də zaman, məkan müəyyən qədərlə dövr edəcək. Zamanda olan insanları Bəli, onlardan narazı qalmaq da onları sövmək da olar, kafirləri, fasıqləri və sayrələri. Amma zamanı, məkanı nə sövmək, nə narazı qalmaq olmaz. Çünki zamanı da məkanı da yaradan Allahdır. Onu sövməklə, onu narazı qalmaqla Allaha etirazını bildirirsən. Allahın qədərini etirazını bildirirsən. İkinci iradə isə, ikinci istək, iradə təşkəriyyə. Bu istəyi Allah taala insanın öhdəsinə bıraxır insana seçim verir insana haqqı və nə haqqı göstərir hara, hara, haram və halalı göstərir sonra ona seçim verir seç istəyinlə lakin bu istəy Allahın istəyinə müvafiq olarsa yalnız o zaman həyata geçir ola bilsin ki Allah sənə rəhm etsin neysə günah bir işə zəhv göstərəsən Allah onun qarşısındansın olsun etsin sənə ona da iradəti şəriyyə deyilir və hər bir şey də Allahın istəyi ilə baş verir hər bir şey yeganə şeydir ki Allah subhanahu tealə pis işlərə hezkəsi vadirət ver hezkəsi zulmət ver hezkəsi məzbur etmir ki geçsin zina etsin arar etsin, adam öldürsün və s. günah görsün yalnız və yalnız o şəxs istədikdən sonra onu asuda bıraxır ki geçsin, istədiyini etsin və bu da yenə Allahın istəyi ilə bağlıdır Allahın istəməməsi, istəməsi deməkdir. Allah istəmir ki, sən küfrə gedəsən, qəməli istəyir ki, sən hidayətə gələsən. Hər bir şey Allahın istəyi ilə baş verir. İkincisi isə, insan deyəndə ki, Allahın istəyirsənsə, belə et, onda Allaha olan ümidi azalır. Məsələn, istəyir ki, Allah s.ə. onun rüzusunu artırsın, ona salih, gözəl, həyat yoldaşı nəsib etsin. İstəyir sənlə bağlayanda, ki, istəyirsən səbərək, onda ümid azalır. Ümid azalır ki, birdən Allah istəmədi. Amma birbaşa istədikdə, istədikdə ki, Allahım, sən mənə bunu ver, biraz da ümid artır ki, ürəkdən istəmişəmsə, Allah mənim istəyimi boş qaytaran deyil. Necə Peyğəmbər s.v. bunu barədə vəd verib, necə Quran-ı kərimdə onlarca ayələr var ki, Birbaşı Allah'tan isteyirsən İstəyilə bağlı etmədən Duanı istəyilə bağlı etmədən Birbaşı Allah'tan isteyirsən Mesələn Rabbenə həblənə min əzvacına və zuriyyətənə qorratı ayın Ve cehallənə və l-ibdə müttəqinə e, bize Gözümüzün ağır varası olan vəblər Gözəl, salih Hayat yoldaşları kısmet et Ve müttəqinlər üçün Allah'tan korkanlar üçün Bizi imam et sən başa istəyirsən istəyirsən də bağlamır. Həm sənin Peyğəmbərə salla hadisdə buyurur ki İnna rabbakum ḥaqqan kerim. Yəni Rəbbimiz utanan cəram sahibidir. Istahimin abdi izərafa ilayhi bi yədəhi an yurdəhuma sifra. Yəni bəndəsi əllərini qaldırıb ona dua etdikdə onun əllərini boş qaytarmağa utanır. İstədiyini mütləq verir. Bəli, ola bilər ki, sən neysə istəyəsən və durasən ki, Allah sənə vermədi və demək ki, Allah sənə vermədi. Allah sənə bunu məsləhət görmədi bu dünyada. İstədiyini saxladı, ahirətə, ahirətdə verəcək. Və ya görsə ki, istədiyin sənə ümumən məsləhət deyil, duan əbəs yerə gedməsin deyə başına gələn hər hənsə bir balanı səndən uzaq edir. Və beləliklə də dua edəndə o dua əbəs yerə gedmir salışın, daimə Allah'a dua edib Allah'tan istəyəsiniz. Yəqinliklə əmin olasınız ki, Allah istədiyinizə verəcək. Həmsinin boş-boşuna həmsinin Allah'ın adı ilə istəyənləri istədiklərindən məhrum etmək. Gəlib desək ki, Allah xatirini xayş edirəm, gəl toyunda toyumda iştirak et. Allah xatirini xayş edirəm, falan sualıma cavab verir. Allah xatirində xayş edirəm ki, mənə kömək edəsən. Kömək etməsən. Onun istəyinə cavab verməsən. Bu da Allaha qarşı nalaiq hərəkətlərdən hesab olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, keçkəsinin Allahın adı ilə istədiyini, istə, istə, istəyini rədd etməyin. Allahın adı ilə istəyirsə, onu rədd etməyin. Həmsinin Allahın adından istifadə edib kiməsə vəd də verməyin. Xüsusən də nəticəsi pis qutaran vədlər. Deyəsən ki, davət edəsən, edəsən, görürsən ki, davətini qəbul etməyir. Allahımda olsun sən cəhənnəmi olacaqsan. Elə demək olmaz. Səhəy hədisdə gəlib ki, bir nəfər dilinin uzvatından bu dilinədir ki, bir kəlməsinə görə cəhənnəmin dibinə düşdür. Necə? Dostu olur, qardaşı olur, eyni dində olan qardaşı olur. Qardaşını davət edir ki, içkini tərgitsin. Lakin hər dəfə buna nəsiyyət etdikdə, deyir, bu mənə öz şəxsi içmidir. Özüm bilərəm, ibadətimi keydirəm. İçkiyə görə özüm cavab verəcəm. Axır, vezir deyir ki, Allaha anda olsun inşallah Allah səni bağışlamayasın. Kiyamət günü həşr olunduqda Allah ona deyəcək. Sən nə cürəklə mənim adımdan danışıb, deymişsən ki, Allah səni bağışlamayacaq. Artıq mən onu bağışladım, səninsə əməllərini pus etdim. O cəhənnəmi hatırəm. Muaz ibn Zəbəlin radiyallahu anhinin hədisində də Peyğəmbə s.a.v. dedikdə ki, Kufv aleykə həzə dilini qoru. Muaz radiyallahu anhinin deyir ya Resulullah, bu dilə görə qeyən bir zavar verəcəyik. Dildir də danışır Resulullah sallallahu aleyhi və dillə görə üzüste zəhənəmə sürütlənəcəksiniz. Bakın, bütün əzalar yorulur. El, kol, cinsizlə, kulaq, göz, beyin, mədə, kalb, bir də dildən başqa. Ve çok gəzəl dəyəbirlər ki, خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ En gəzəl kelam az olur, fayda verən kelamdır. Az danış, yəni, dəqqətlə notur fikirləş, fikirləş, az danış və faydalı danış. Hən xeyirli insanlar da o kəslərdir ki, <coughs> danışmamışdan qabaq fikirləşir. Hətta günlərlə, aylarla fikirləşir ki, nə danışır? Fikirləşir, sonra çıxır, insanlara o fikrini bəyan edir. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm o insanlardan o. Az danışıb, lakin kəlimələrini min-dördüzüldür şərh edirlər, hələ qiyamətə qədər də şərh edəcəklər. Ondan da gözəl danışan Allah s.ə.v. müxtəsər 600 səhvəli kitab nazil edir. Neçə tonlarla izah edilir və ediləcək qiyamətə qədər. Hələ elə ayələrdə qalacaq ki, onun Allahdan keç -keç başa keç-keç başa düşməyəcək. Hə, budur müücüzə Allah s.ə.v. müücüzəsi. İndi isə <coughs> Əsas mövzuya toxunur müəllif. İndiyə qədər keçdiyimiz dərslərdə Rububiyyə idi. Uluhiyyə idi. Bilirsiniz, və tovhid üç kismə Rububiyyə, Uluhiyyə əsma vasifət. Rububiyyə etiqat etmək lazımdır ki, hər şeyi idarə edən, yaradan, öldürən, ruzu verən və s. Allahdır. Uluhiyyə, yəni bütün ibadətləri onun üstünə etmək lazımdır. Allah üçün. Həsə bir vasitəsizdir. Üçüncü əsma və sifət ən təhlükəli mövzu bulmuyosudur. Rübubiyyəni başa düşmək asamdır. Rübubiyyəni də həmsindir. Amma əsma və sifəti başa düşmək çox çətindir. Əsma və sifətdə sahabələrdən başqa sonra gələn alimlərin demək olar ki 99%-i çaşıb. Baxmayaraq ki, əhl-i olur. Ləkin, bəzi məsələlərdə səhifə yol veriblər. Bu, o da i̇bn Bütün sünnə, əhl-i sünnə və cəma alimləri onu şeyh İslam hesab edir hədis ilmində. 77-yə yaxın bukhari şərhi var. Bu şərhlərinin sərisində yalnız en gözəli hesab olunan Fəth-ül-Bari-dir. İbn-i şərhi. Və alimlər deyə ki, fəth bari dən sonra Fəth olmayacaq. Ondan sonra daha gəzəl Bukhari-nin şərhədən olmayacaq. Və çoxduna baxmayırat. İbn-i Həcər-in şərhini okuduqda görür isim və sifətlərdə əşhari əqidəsində edir. Başqa cür gözür. E, bu İbni Həzər. Şafi rəhiməhullah o ayə deyir Allah s.ə.ə. Əynə mətəvəllü fəyfəmə vəcəbullah hara dönsəniz, Allahın üzü orada olar. Allahın üzrünü orada görərsiniz. Hara dönsəniz. Həqiqətən bəli, hara dönürsən dur. Allah oradadır. Lakin məkanın daxilində yox. Amma oradadır. Bu qasətin mövzudur. Şafii rəhimə Allah sizə deyir, hara dönsəniz Kəbi oradadır, qiblə oradır sizin üçün. Və yəni belə təfsir verir. Hətta əşarilər bu ayə barəsində gəlir İbn Teymiyyə ilə mübahisəyə. İbn Teymiyyə rəhimə Allah deyir ki, bu ayədə qəst olunur, hara dönsəniz Allahın üzü. Necə ki, Allah qarayədə deyir, atıq, yəni zahiri mənası. Fəsənna vacfullah, Allahın, Allahın üzü. Allahın üzü kimi də qəbul İbn-i ki, əgər biz sizin əhlüsünələcəmi alimlərindən dəlil gətirsək ki, yox, yüz deyil, başqa şeydir, qəbul edərsən, bir siz dəlil tapa bilməyəcəksiniz, ancaq şafiyidən gətirə bilərsiniz. Yalnız şafiyi bu məsələdə səhif edin. Şükür edər, bilir ki, kim səhif edir bu məsələdə? İbn-i Teymiyyə Allah deyir ki, yüz təfsir oxumayan hər hansı bir ayədə, hər hansı bir ayənin təfsirindən danışmasın. Yüz təfsir Təsəvvürlə qətir Deməli, bir ayağın başa düşmək üçün Bir təfsir ilə kifayətlənmək Bir alimin götürüb fikri ilə kifayətlənmək Bu, doğrudan, bu, təhlükəlidir Uçurma aparır insanı Xüsusən də Allahın isim və sifətlərində İndi qaydalar gətirəcəm ki Necə, hansı qaydalara əsaslanaraq Allahın isim və sifətlərini Başa düşməyə çalışmaq lazımdır Ümumiyyətlə Başa düşməlisiniz ki Allahın heç bir tayı bənzəri yoxdur. Necə ki, Şüura Xurası 11-ci ayədə deyir, Ləyəsə kəmətləyən şey və xosəmi ilbəsir. Onun heç bir tayı bənzəri yoxdur. O, işdən və e görəndir. Cəhminyələr və onların tələbələri, əşərlər və muhtəzirlər, Allahın isim və sifətlərini dəyişdirilər. İndi onu da izah edəcək ki, kim? Hansı firqə necə dəyişdi Bəziləri tamamən isim və sifətləri inkar etdi Bəziləri isimləri qəbul etdi Yalnız sahirini Mənasız sifətləri inkar etdi Bəziləri isimləri qəbul edib Onun mənasını dəyişdirdi Sifətlərdən isə yalnız yedisini qəbul etdi Bu cür mündalına Onlar Allahın isim və sifətlərini Bu barədə indir danışacaqam Lakin baxın Onların Əsli haradan gəlir. Onların əsli Ərəblərin, o Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında yaşayan müsliklərin eqtidagından bir əli gəlir. O Ərəblərə Quran-ı Kərimdə fikirlər deyir ki, onlar haqqında Allah s.ə.v və hüm yəqfurunə bir rəhmən Peyğəmbər s.ə.v onlara deyirdi ki Allahın adlarından biri də rəhməndir. Onlar isə bu adı küfr etdilər. Vaxıq ayda ayada deyilir. Başqa ayada da deyilir ki, onlara deyildi ki, rəhmana səzdi edin. Qaizə qeylə ləh muscudu lirrəxmən qalələm rəxmən. Onlar təəccüblə soruşdurlar ki, rəhman kimdir? Başqa ayada da deyil ki, Qul id-i allaha, avid-i allrəxmənə əyyən mən tudunə fələhul əsmən ki, biz rəhmana dua etmək istəmirik. Biz Allah'a dua ed əşin necə? Lutların vasitəsi ilə, dolaşır ki, istər bütün vasitəsi ilə, istər dilin vasitəsi ilə, istər qəbrin vasitəsi ilə, ağzın vasitəsi ilə, şəxsiyyətin vasitəsi ilə vasitə ilə Allah'a dua etmək, Allahdan nə istəmək bu müşriklərin əməlindəndir və şirk sayılır. Küfr sayılır. Buna görə də Allah Sübhana və deyir ki: Qul udur Həyəmat edənə fələl əsmâül Allahı? Dua edin. İstəyirsiz Rəhmanı kimi istəyirsiz, yəni necə istəyirsiz Allahı çağıran Rəhman, Rəhim. Allahı istəyirsiz. Onun gözəl adları var. O adlarla onu çağıran. Bu adlarla ondan nə isə istəyin. Ola çıqın müşriklər və kafirlər yenə gələcək. Onun adlarını öz bütlərinə başqa şəkildə qoyub bu bütlərdən istəməyə başladılar. Hə Üzlə. Əziz adınlandı Lat, ilah adınlandı Mənat, məndən adınlandı O adlardan özləri üçün Bütlərə ad qoşub Allaha oxşatmağa salışdılar Allah da buna görə onları Kafir adlandırdı Və Quran-ı Elə ayələr var ki Allah s.ə.alənin adları da Adlarının mənası da O ayələrdəndir Ki onun mənası Nəxzib bəlli deyil heç kəsə. Allahdan başqa. Allahun Əli va nəzəni dilə heç kəsə məlum deyil. Bizim alimizə oxşamır. Keyfiyyəti məlum deyil. Və görün nə deyir. suresini i̇mrans surəsinin yedən özünüz açın oxuyun. Başdan gəlir ki, Allah Sübhana bu ayələri nazil edib. Qurani-Kərimi nazil edib. Qurani-Kərimdə elayələr var ki, nəxzib bəllidir. Və iman gətirənlər onları qəbul edir. var ki, onlar mutəşəbihdir. قد يفهم الذين في قلوبهم زيغ فاتدعون ما تشابه منه ابتغاء التأويل والاطراء وابتغاء تأويله وابتغاء فتنه ومتشابهها الىنا قلوبهم ده خستري مرض olanlar شرح etmeye çalışır istediği İman gətirənlər, elində qüvvətli olanlar nə deyir? Əmən nə kullunun indi Biz iman gətirdik. Bu ayələrin hamısı Rabbimiz tərəfindəndir. Onun mənasını başa düşsək də, düşməsək də, biz iman gətiririk ki, bu Allah tərəfindəndir. Biz iman gətiririk ki, Allahın əli var, bəli. Amma necə nəzürlüyü? Bizə dəxil yoxdur. Biz iman gətiririk ki, Allah görür. Necə nəzürlüyü? Dəxil yoxdur. Biz iman gətiririk ki, Allah ke Necə Bu da bizə dəxil yoxdur. İman gətirir, yalnız. Sonra müəllif Allahın ad vəsifətlərinə olan ehtiram barəsində danışır, hürmət barəsində danışır. İbnəkdə İmrahimə Allah deyir ki, qümuniyyətlə Allahın adları üç qismə bölünür. Birinci o qismindir ki, Allah onu yalnız mələklərə və insanlardan qeyri olan məxluqata, ola bilər cinlərdən kiməsə öyrədib və quran kərimdə ya da hədislərdə onu bəyan etməyib. Bu birinci qism. İkinci qism Quran-ı kərimdə və hədislərdə bizə bəyan etdiyi ad və sifətlərdir. 39 ad və bir neçə, bir çox sifətlər. Üçüncüsü isə yalnız özünün bildiyi Heç kəsə bilmədiyiniz ad və sıfatlardır. Onu da heç kəsə bildirməyin. Nə mələklərə, nə insanlara, nə zinlərə, heç bir məxluqa bildirməyin. Allahın isim və sıfatlarını dəyişdirənlər diqqətli olun, ki, bu düz dəyişdirməyəsiniz Allahın isim və Allahın isim və sıfatlarını dəyişdirənlər baxın görün necə, hansı yollarla dəyişdirirlər. Birincisi bayaq dedim Allah'ın adından götürüb, mütlərinə başqa cür, bir az düzəlik ad verirlər. Aziz, üzə, lat ilah, mənat, mənam və İkincisi, Allah'a layiq olmayan adı ona verirlər. Ata, nəsranilər, yahudilər. Nəsranilər dedilər ki, İsa Allah'ın oğludur, aleyhissaləm. Yahudilər de dedi, üzəyir Allah'ın oğludur aleyhissəlam amma biz bilirik ki Allah s.ə.v. özünə ıqlar götürməyib, doğmayıb, doğulmayıb, deyim yadınızda saxlayın bu çox maraqla əhvalatdır, qardaşların əksəriyyəti eşidib bunu bir nəfər müsəlmanlardan bir alim Roma İmperatörü ilə mübahisə edir mübahisə zamanı mübahisə deyir ki <coughs> siz İsa aleyhissəlamın ilahi olduğuna, Allahın oğlu olduğuna inanmarsınız. E, Gülə-gülə, elə, istəyəzə deyir. Âlim dedir, bəli, biz onu Peyğəmbər kimi sevirik, onu sevməyənə kafir deyirik, onu sevməyin imandan olduğunu deyirik, lakin ilahiləşdirməyik. İlahiləşdirmək hamısaq Allaha qastır. Və deyir, sənə iki sualın var, patiqa deyir. İki sualın var, sənə aydın olacaq ki, o ilahi deyil. Allahın sesliyi bəndə elçidir. Birincisi, sən ehtiqat edirsən ki, ilahi qüvvət və qudurət sahibidir, heç kəs ona qalib gələ bilməz. Dəlbəttə, təbət necə oldu sən dediyin ilahini çarmıxa zəyidlər. Sizin ehtiqatını. Necə oldu? Zəif məxluq ona qalib gəldi, çarmıxa zəyid. Bu bir, Xədis faylan. Rahibləriniz barəsində nə deyə bilərsən? Deyir bizim rahiblərimiz paş müqəddəs insanlardır. Həm şə kilsədə olur, kilsədə yaşır, evlənmillər, uşaqları da olur. Ha, deyirsən, subhanallah. Evlənməyən insana, o məna, sən paş müqəddəs sayırsan. Bəs hər bir nöqtasından uzaq paş və müqəddəs olan Allah'a övürsən? nəsib edirsən, mənsub edirsən və da səsini kəsir. Səhab verə bilmir. Bunu yadınızda saxlayın. Üçüncüsü, ona naqiz sifətləri mənsub etmək. Məsələn, yahudlər dedilər ki, Allahın əli bağlıdır. Yəni, xəsistdir. Dedilər ki, Allah kasıdır. Deyirsə, varlı. Dedilər ki, Allah altı günə göyü veyri yarattı, sonra yoruldu. vesaire s. və s. Allaha layiq olmayan onu mənsub etdilər. Bu da, bu da haramdır. Allaha qarşı olan hürmətsizlikdir. Və sonuncu, dördüncü sonradan meydana gələn notezillər, zəhmiyyələr tərəfindən meydana gələn əqidə, etiqatdır ki, Qur'an-kərimiz zahirini qəbul edir ayə kimi. Lakin o ayələrin məcaz olduğunu, mənasız olduğunu etiqat edir. Bu da küfürdür. Allah mənasız şeyi insana nazib etməz. Mənasız var, Bizə məlum deyil. Yalnız zahiri mənası bizə məlumdur. Əli var, görür, eşidir. Amma mənasız dedik də de. onda belə sıqır ki, yəni onlar birbaşa da olmasa ömək istəyirlər ki, Allahın özü də mənasızdır. Onlarda Allahın tərifi var. Allah nə məkanın daxilində, nə xaricində. Nə ondan aslı nə ondan ayrı. Bu cürlə Allah tərif edirlər. Deməliyiz, Allah yoxdur bir düzəyəmizdir. Kimisə qorxutmaq üçün, kimisə idealına çevirmək üçün, yəni ideologiyanı yaymaq üçün istifadə olman bir dəyəmiz. Allah. Onlar belə başa düşür. Lakin, İslam alimləri Peyğəmbər sallıq sələmdə başda olmaqla başqa cür izah edir ki, Allah varılı bilir, necə nəzorlu ilə bizə məlum deyil, etməlum olmayacaqlar. Həmsinin hürmətsizliyi də o şey sayılır ki, sənin, düzdür, bu bizdə ola bilməz, bu deyəkə, sənin qulun olsun, gəcəriyan olsun, sən ona qulum deyəsən, bunu abdi, əməti çağıramda qulum deyib çağırasan, o da sənə Rəbbin deyib çağırsın. Yolanda çağırsan, bunu qadağan edib. Deyib ki, əgər kimisə qul varsa, qoy onu oğlum, qızım çağırsın. Bu da onu ağam çağırsın Rəbbim deməsin Rəbbim ancaq Allaha deyilir <gülüyor> Həmsinin bu da tazirlərə aiddir Allahın adını ucuz qiymətə saxmamaq alış-verişdə Allah'ın da olsun bu qiymət almışam Allah'ın da olsun bu qiymətə satıram Allah'ın da olsun bu qiymətə satanda da Allah'ın Allah da, da. Allah'ın da olsun Allah'ın da olsun Allah'ın da olsun Allah'ın da olsun Allah'ın adını qiymətə satmaq deməkdir Salman-ül Farisi Radiolano deyir ki qiyamət gününün Allah s.ə. 3 sınıf insana tərəf baxmayacaq onlardan tərəfini də saxlamayacaq birincisi yaşlı adamın Ya yaşlı şəxsin zina etməsi. Yəni, yaşlı şəxs zina edərsə, zavanın zina etməsindən daha pisdir. Zavan başa çünmək olar ki, Tutaq, getdi zina etdi. Sonra tövbə elədi. Amma yaşlı artıq ömrü keçib gedib. ikinci şəxs, kasıb olub, təkəbbürlü olan. Vardövləti olanın təkəbbürlə olmasını başa düşmək olar. Bunun var dövləti var, onunla təxridir, təkəbbürlük edir. Və sən kasıb, sən nəyinlə təxridirsən, nəyə təkəbbürlük göstərirsən? Bu laq Kasıb olur təkəbbürlük etmək laq pislir. üçüncü, alanda da, satanda da Allah'ın isən. Allah'ın da olsun ki, bu liymət almışam, Allah'ın olsun ki, bu liymətə satıram. Əhlisün və el-cəmanın isim və bağlı əsasları var, qaydaları var. Bu qaydalara, bu əsaslara rayət etsəniz, isim və izahında, şərhində heç zaman saçmayacaqsınız. Birincisi, bilməlisiniz ki, Allahın isim və sifətləri Quran-ı kərim və hədislərdən götürülür. Mötəbər hədislərdən. Başqa, Ayğınla yozulmaz. Əgər Allah danışırsa, təməli bunun dili olmalıdır, dodağı olmalıdır və s. Görürsə, kipli, gözünün qarası və s. Eşidirsə, qulağı olmalıdır. Əli varsa, barmağı, dırnaqları, nə bilim, barmağın üstündə tük və s. Bu cür nə olmaz? Bu cür nə bu şeyləri mənsub etmək olmaz. Nə Quran-ı Kerimdə varid olub, Peyğəmbər s. s. sünnəsində gəlib, yalnız onları təsviq edib, onların olduğunu etiqat etmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, keyfiyyətinə varmaq. Bu da haramdır. Demək ki, Allahın əli var, əl ilə fulan-fulan-fulan şeyləri edir. Eşidir, şəkildə eşidir. Dünya səmasına inir, fulan cür edir. Keyfiyyətini izah etməyə çalışırsan. Bu da haramdır. İmam Malik rəhiməhullahdan bu məşhur rədəyətdir. Soruşurlar istiva barəsində deyir ki, Allahın istiva etməsi istiva ucalmaq deməkdir. Allahın isteva etməsi məlumdur. Ən uzaldı. 7 ayədə Allah tədə deyir isteva ilə əlşin üzərinə uzaldı. Allahın isteva etməsi məlumdur. Keyfiyyəti məzhuldur. Ona iman etmək vacibdir. O barədə sual vermək bir dəyətdir. 4 şey məlumdur. Zahiri mənası. Keyfiyyəti daxili batın mənası məzhuldur iman etmək, çünki Quran ayəsidir, vacibdir və sual vermək ki, necə, nə cürdür? Bidəətdir. Bu barədə mənə əməli sahabələr, sahabələrdən ağıllıysan, sahabələr Peyğəmbər Sallı bu barədə soruşmadı. Peyğəmbər Sallı Sələm özü Allahtan bu barədə soruşmadı ki, necədir sən əlim? Sən ağıllıysan ki, bu barədə sual verirsən, soruşursan, Allahı görmüyü vəsf etsə bilməz. Görmədən bu qapının arxasındakını etsə də bilməz ki, bircə də uzun, qısa, qadın, kişi, qoca, zəvan və səmadan da o tərəfdə olanı vəsf edib necə cürətlə deyirlər ki, Allahın Əli əl qudret quvvətdir. Həqiqət deyil. Sən görmüsən bunu ki, deyirsən ki, qudretə quvvətdir Əli. Üçüncüsü heç kəs onun bənzətməmiş. Demək ki, Əli var, bizim Əlimiz kimi, məni müəllim kimi. Deməmək ki, bizim kimi eşidir. eşidir. Yox, Allahın həsb bir tayıb bənzəri yoxdur. Bu üçüncü qayda. Dördüncü qayda təhrib etməmək. Yəni, Allah necə nazil edibsə, Qur'an-ı kərimdə deyir, istəva edib, istəva edib. Onu təhrib edib, istəvla edib demək olmaz. İstəvanın mənası üzalmaq deməkdir. İstəvlanın mənası zəft, zəft etmək deməkdir. Olmaz demək ki, Allah s.ə.q. ərşi zəft etdi Əgər ərş yaradılan vaxtdan Allaha məxsus deyir Zəft o şey olunur ki, əvvəl ona məxsus olunur Sonra güz toxlayıb, yer onu zəft edir Hökmü altına alır Yaradılan gündən elə ərş Allahın hökmü altındadır Və əgər hökmü altına alıbsa, niyə təkdə ərşi? Bəs başqa məxluqat, bütün yer, göy, səma Hamısı Allahın hökmü altında deyil Ya əşi xüsusiləşdirdi? Xüsusiləşdirməyi ona dəlalət edir ki, Allah onun üzərinə ucalıb. Hükmə alıb, alıb yox, ucalıb. Nəzə ki, yahudilər təhrif etdilər. Onlara Allah tala dedir ki, Qulu xittatun, nəxfirləkum, xatayakun. Deyil ki, Allahım bizi bağışla, hittatun. Allah təhs sizi bağışlasın. Onlar hittatuna bir nun hərfi artırıb dedilər, hintatun. Hintatun da buğda deməkdir. Başladılar Allah'ı istezə etmək, hələ salmağa. Həmsinin əssəlamu aleykümdə ləm hərfini götürdülər. Dedilər əssəlamu aleykümdə ölüm olsun sənə. Bu gün nə olar təhrib etdilər. Və Allah da onlara lənət etdi. Təhrib etdiklərinə görə öz kitablarını. Və sonuncu qayda, bununla da Tövqidlə bağlı dərsimizi bitirək. Bir də sonuncu, tamamilə inkar etmək demək ki, İsim və sifətlərin mənası yoxdur İsim və sifətlər məcazdır Bunun həlnız mühətəzillər cəhmiyyələr deyir Bu da batıl fikirdir qısa, qısa da olsa Qeyd edək ki Cəhmiyyələr Allahın isim və sifətlərini Tamamilə inkar edir Mənasını Mühətəzillər Allahın isimlərini ispat edir Mənasız olmaqla Sifətlərini isə tamamilə inkar edir Xəşarilər Allahın isimlərini ispat edir Başqa mənaya yozmaqla Raxt edin mənaları Başqa mənaya yozmaqla ispat edir Sifətlərinin isə yedisindən başqa amısını inkar edir Bu yedi sifət də elm Elmin Allahda olması Elm sahibi olması Həvab Yəni, tayin əbədi yaşamasını Qudrət, iradə Eşitmək, görmək və bir də danışmaq Bu yerdə ispat edirlər ki, bəli, bu sifətlər Allahda var. Yerdə qalan sifətləri Allah cəzalandırır, Allah onların heyləsinə qarşı tədbir tökür, Allah dünya səmasını yenir və s. və s. s. hamısını inkar edirlər. Və Allah s. və təalədən istəyim budur ki, Allah bizi tək Allaha übadət edənlərdən etsin, isim və sifətlərini başa düşənlərdən etsin, Bismillahirrahmanirrahim Allahümə ərinəl-haqqə, haqqqən var zəqqən tibə, hərinəl-batilə, batilən var zəqqən tibə Bir daha təkrar edirəm, təzə qardaşlar olduğuna görə, bu kitab Bukhari rəhimələhullahın yazdığı kitabdır Səhih Bukhari'dən fərqə ondadır ki, Səhih Bukhari'ni yazdıqda onun o kitaba yalnız Səhih hədisləri toplayacaqını vəd edib şərt qoyub, beş şərti də çox güclü şərtlərdir. Heç bir hədis alimdə, ə, alimində, alimində elə şərtlər yoxdur. Bütün əzharimlərində beş şərt, Müslimdə altı, Buxarı deyisə yeddi şərt var. Ən güclü şərtlər də Buxarının şərtidir və Quran-ı Kərimdən sonra ən mötəbər sayılan da o kitabdır, Səhih Buxari. Yəni bu kitabı yazdığıdan, Buxarıdan bundan başqa nə qədər kitabları var, əsərləri var? Bəlkə bunu yazdığıda və Əsərlərin yazdıqda elə şərt qoymayıb, yazıb gedib. Buna görə da bu kitabın müləkəşdə fəhizi hədislər səhifdir, 20 fəhizi zəif hədislərdir. Bu kitabın adı ədəb ül hər bir şəxsin ədəb ərkanı, əxlaqı nez olmalıdır. O barədə hədisləri yığıb toplayıb. Kitabın əvvəlindən başlamışdıq və deynlərə, qolmaq əsarə, əsarə, qonşuya qarşı olan münasibətlərdən indi bu qul. qula qarşı olan münasibətdən müəllif danışır həlislər bu barədə danışılır lakin baxmayaraq ki bunun bizə heç bir dəxili yoxdur o dəqiqə bizim heç birimizin qulu yoxdur ki onun da münasibət buraq Peyğəmbər S.A.M. dediyi kimi amma da bilər ki bu isə himayəyə götürdüyü bir uşaq olsun. Onunla da həman münasibət qorlanmalıdır. Onunla da gözəl davranılmalıdır. Hədis ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Rasullullah sallallahu əleyhi eşidir ki, Əbu Zər radiyallahu anhu bir qulu təhqir edib. Deyir ki, "Ey qara oğul. Sənin istəvdə ana yəqin ki zəncir olur uşaq." Anasına əyib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Sən onu təhqir etdin. Sənin səfvarən, yəni zərinə onu azad etməndir. Onu azad etməklə günahını yuya bilərsən." Qəbuzar dərhal onu azad edir. Azad etdikdən sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "Sizin himayənizdə olanlar sizin qardaşlarınızdır." Allah SWT onları sizin himayənəzə verib və sizdən hər biriniz yediyindən ona da yedirtməliyik, qeydiyindən ona da yedirməlidir. Və onların yüzü çatmadığı şeyi onlara yükləməlidir. Onu qadar etməməlidir. İlküləşin, əgər bu qulaq olan münasibətləsə, əvlərdə da həmçinin əvlərdə da yaxşı baxmaq, yediyindən yedirtməyi, qeydiyindən yedirtmə, yedirməyi və Yüzü satmanızı şeyə vaadar etməmək vazibdir. Görürsən ki, bəziləri düzgün başa düşmək İslam dinini. Elə bilək ki, namaz bulmaq vazibdirsə, Peyğəmbar salsanım deyib ki, 7 yaşındayın uşaqlara öyrədin, məcbur edir. Səhər tezdən saat 5-6-da duruqdur ki, dur. Mütləq namaz bulmazsan və oru tutmazsan. Halbuki, Peyğəmbar salsanım onu qəst etmir. <coughs> o qəst edir ki, sən onun üçün nümunə olmaqsan sən onu yavaş yavaş cəlb etməlisən. O, boşa düşməlidir, sevməlidir, o şeyləri sevgi ilə etməlidir. Əgər qorxaraq onu edərsə, ikra istəyilə onu edərsə, sən onun yanında olmayanda o şeyləri etməyəcək. Yəni görə Allah subhanətə alədir, Allah subhanətə alədir, Allah subhanətə dində məzburiyyət yoxdur. Kimlər bu dəyəqə yolmazıb, kimlər başqa dinlərə burşanıb, başqa dinləri qəbul edib, Kimlər başqa adə qəbul edirik? Onlara biz düzdür, göz yummamalıyıq. Biz onları təmkinlə, hikmətlə yeri düşəndə sərt şəkildə izah etməliyik. Amma kimisə tutub əlindən məzburan, elə məsələn öldürərəm, xalaclər kimi, ixvanlar kimi bizim mənhəzimiz buna sağırmır, buna dəvət etmir. Bizim dəvətimiz yalnız belə olmalıdır ki, yeri düşəndə, kəlbimlə nifrət eləməlisən. Elə yer ola bilər ki, orada sənin diliyə görə başıq oynasalar. Kəlbimlə nifrət edirsən. Elə yer ola bilər ki, dilinlə sərt və ya hikmətlə qayıncəsinə baxır əziyyətə. Başı salmalısan. Elə yerdə var ki, orada əlinlə də onun qarşısını ala bilərsən. Bu şeyləri nəzərə alıb dəvəti aparma lazım yani, Hər birimiz bilib, susaraqsa, ödüləndidim, iman gətirib iman gətirdiyinə əməl edib davət etməsən, o imanla əməllinin heç bir faydası olmayacaq. Düzdür, zənnəti nə vaxtsa düşəcəksən. Ancaq nə vaxtsa, niyə? Niyə yorub birbaşa, ildırım surəti ilə zənnətə daxil olmayaq? Ona görə, bazardığın qədər Allah yolunda çalış, çalış. Bazardığın qədər. Üskürləşmə ki, yoruluram, dinzəlmək lazımdır. Bəli, dinzəlmək lazımdır. Ancaq ki, bazardığın qədər Allah yolunda çalışsan, Allah təsənə, Uqqunudanı dərəcək ki, hər şəyə vaxt tapasan. Hər şəyə vaxt tapasan və hər bir işi yerində, yerinə getirməyə sənə kömək olacaq. Başqa bir hadistə Peyğəmbar s.ə.v deyir ki, özün üçün xərclədiyin, oğlağın üçün xərclədiyin, zövcən, həyat yoldaşının üçün xərclədiyin, badəyin üçün xərclədiyin və qulluqsu üçün xərclədiyin hamısı sədəqə sayılır. Ki, Allah xatırını xərcləyirsən Özünə, ailənə, kulluqsu, atağına və sərə. Sədəbə sayılır. Onsuzda bunu xərcləyirsən. Bir an niyyətini Allah et, üçün et. Bu, sənin üçün zənnətdə olan yerini daha geniş etsin. Yalnız niyyət fikir az bir əməl edirsən, heçsiniz və deməyi vakiyyəsini etmirsən. Niyyəti bir dənə dəyişdirirsən. Və görə Allah, ne qədər sənə savab yazır. Peyğəmdər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Yahudilər zəhür əməl ettilər. 1 qiraat səlavə qazandılar. Nesranilər əsrə qədər əməl etdilər. Onlar da 1 qiraat səlavə qazandılar. Kirat uxu dağ boyu qazandılar. Həçi müsəlmanlar Mağribə qədər bir balaza əməl etdilər. 2 qiraat səlavə qazandılar. Nəyə görə belədir? Ona görə ki, onlar nə qədər səbərziyət etdilər, şəriətləri biraz ağır idi, çətin idi. Sababı çox çətinliklə bir necizə şəhəndə o yeri kəsə batmağı idilər. günah etdikdə tövbələri özlərini öldürmək olurdu. Amma gör Allah s.ə.qələ bizə nə qədər asanlaşdırdı. Tövbənin yalnız qəlbini nə bir səniq. Nəcis yugursan çıxıb gedir. Və s. və s. dini o qədər asanlaşdırıb müsəlmanlar üçün ki onlar buna əməl etsin. buna baxmayaraq, yenə də onlar dini əməl etmək çox çətin gəlir. 20 saat, 18 saat gedir Demək olar ki, heyvan kimi işləyir, maşını sürəyir və s. Qul e, məqliyyətdə iştirir, zamanı daşıyır. Axşam 4-5 yıldan pul qazanır, nə eləyir? Bir ara alır bir də faişənin üzrə istəyirən dəvət edir və pulu da gedir. Ailə bir tərəfdə qalır, ailə də dağılır, əziyyəti də pus olub gedir. Bunları nəmsə deyən şeytandır. Şeytən qolmur ki, onun həyatda məqsədi olsun. Məqsəd olsun ki, nəyə mən satacam. Həyatda ilk növbədə müəyyən bir o, mütəxəssis olduğu sahədə nəyə satmaq məqsəd olmalıdır. İkinci də, ahirətdə cənnətə daxil olmaq məqsədi. Hər ikisi olarsa, həm dünyayı qazanacaqsan, həm ahirəti. Yalnız ahirət üçün çalışan olacaqsan, sufi, tərk-i dünya. Yalnız dünya üçün çalışan olacaqsan, cahil, tasid. Hər ikisi üçün çalışan olacaqsan, mümin, əhl-i sünnə, val-cəma. <coughs> Bir evə Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki: "Ey Rəsulullah, tutaq ki, mənim 100 dinarım var. Nə edim onu? Deyir özün üçün xərclə. Bir bəs yenə olsa, görə onu da ailən üçün xərclə. Bir bəs yenə, deyir, onu da xidmətçin üçün, qulluqçun üçün xərclə. Sonra da deyil, nə istəyirsən et. Kasiblərə əl tut, müsəfirə kömək et, məscid tikməyə və s. nə istəyirsən özün bil. Öz et. Sonra əksinə, qulun havasına qarşı olan münasibatı barəsində danışır Peyğambar Səhələm deyir ki, əgər bu ağasına gözəl nəsiyyət edərsə gözəl nəsiyyət və Rəbbinə də gözəl ibadət edərsə, iki qat əzir sağab qazanır. Başqa ədisdə də deyir ki, üç şəxs üç şəxs iki qat əzir qazanır, iki qat sağab qazanır. Ağasına gözəl tərzdə nəsiyyət edir tabi olan və Rəbbini ibadət edən şəxs Əngul İkinci, qulluqçu qabını azad edib və onunla evlənən şəxs və üçüncü kitaba həlindən olub İslamı qabül edən şəxs kitaba, yəni öz dinini qabül etdiyinə görə ilk növbədə Allaha siddh, ürəkdə, səmini qəlblə itaət edib, ibadət etdiyinə görə sonra İslam onu saptıb tamı qəbul etdiyinə görə iki qat əcir səab qazanır. Sonra həmçinin peyğəmbər (s.ə.s) ilə bu şəxslərə nəsihət edir ki, onların himayəsində olan olanlar var. Və onlara diqqət yetirməlidir. Xüsusən bu rəhbərə aitdir, hakimə aitdir, lakin himayəsində olanlara diqqət yetirməlidir. Onların qəyyumu hesab olunur. Qayyum və nəzarətdə olanlara görə məsuldur. Məsuliyyət taşıyır. Onlar haqqında soru sağa Onlara qarşı ədalətli olub ya zülm edib və s. Onların haqlarını ödəyib, ödəməyib mübarəyə soruşacaq, soruşulacaq. Peygamber s.a.v. deyir ki, hər biriniz qəyyum ola bilərsiniz. Məsəl, ailə vurduqda sən ailənin qəyyumusun. Zövcəyə görə, evlada, uşaqlara görə sən zavb Sən öz borcundan sıxsan, ondan sonra onları yoluna atısalar, buna görə cavabda ehtəyirsən. Amma sən onları boş bıraxsan, onların istədiklərinə imkan yaratsan, ona görə sən cavab verəcəksən. Gəli, sən televiziyyə alıb qoysam və 200-ə yaxın kanalı orada açdırsan, icazə versən ki, o pis, pis şeylərə baxmaq, ona görə sən cavab zəyirsən. Səndən soruq sorular olacaq ki, sən bunu etməsəyindirsən, ona baxmazdır. Sən onu gid-gid bayramlara... Yolka bayramı, nə bilim, nə bayramı, nə bayramı, tonga uyanır üstündən, sən ki, o yana tutsan, bu yana tutsan, sən cavab deyirsən, sən bunu öyrətirsən. Amma sən bunun bazardan qədər qarşısını alsan, lakin o yolu ona görə o cavab deyir. O cavab verirəcəsən, ona görə cavab erməyəcəsən. Qadın, evlərinin üzərində qəyyundu, ev işləri, evin əmanəti soruq-sual olunacaq. Kimə verdin, izazəsiz verdin, niyə verdin, israf etdin və s. və s. s. soruq-sual olunacaq. Və bu cür, bu mündallı hər kəs əzarətində olanlar haqqında soruq-sual olunacaq. Məlim tələbələr haqqında və s. sonra səhabələrə hörmət etmək barəsində Peygamber s. və s. xəbər verir xüsusən də ənsarlara. Çünki ənsarlar mühazirlərə çox çətin vəziyyətdə dayaq oldular, kömək oldular malının yarısını verən olduğu onlara evinin yarısını verən olduğu və s. köməklər göstərdilər mühazirlərə, hətta elələr oldu ki özlərinin ehtiyacı olduğu şeyi onlardan da çox ehtiyacı olan mühazirlərə verdi bilirsiniz də, o evinə gətirib yemək verir, özü yemir, ona verir Allah s.ə. ona ona ait aya nazir edir ki onların əməli Allahın xoşuna gəldi Allah onların ərdindən razı qaldı, sevindi. Və bu ayıq qiyamətə qədər oxunacaq. Hər dəfə oxunanda o sahabaya da düşəcək. Hər dəfə oxunanda o sahabaya da düşəcək. Bu hər kəsəl ölürməyə bu cür nimət. Qiyamətə qədər o sahabaya da düşək. Bir əməlinə görəm, şirə verirsiniz. Sonra bu hədisi də yadrınızda saxlayın. Cəhələbə əsələm dəyir ki, La yaşqurullaha mən la yaşqurun nəsə. İnsanlara təşəkkür etməyən Allaha da şükür etməz Təkəbbürlük göstərib insana hər hansı bir insana Yaxşılıq edən insana Təşəkkür etməsən Allah da yaddan ıskazaq Allaha da şükür etmək, yaddan ıskazaq Halbuki Allah Əsbəna Teala vəd edir ki Allaha şükür edin Allah da olan niməti artırsın Sonra Peyğəmbər s.ə.v Yenə ədəb, əxlaqla bağlı olan ədisdir yol yol üzərində olan maneələri yoldan götürmək haqqında deyir ki, bir iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Bir rəvayətdə 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Ən yüksək mərtəbəsi şəhadətdir, lə ilə iləllah. Ən aşağı mərtəbəsi də yoldan əziyyət verən bir şeyi kənaralaştırmaqdır. Peyğəmbə s.ə.v. deyir ki, bir nəfər gəlib, deyir ki, ya elə bir əməl öyrət ki, onu etdikdə mən zənnətə daxil olum. Zənnətə düşünün. Resulullah s.ə.v. deyir, insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdır. Sahabə də deyir ki, ya bu Xureyra, onu işitdikdən sonra yolla getdikdə diqqətli olardım. Bazı bir tikan olsa bilər, taş olsa o dəqiq yoldan kənarlaşdırardım. Hər dəfədə kənarlaş bireyindən keçirdi ki, artıq cənnətə düşdü. Çünki beğənbə əsələ müzə bilirik. İndi görün, o kəslər ki, lukun ağzını asıq qoyur, ne qədər maşınları o luka düşür, hər başın düşəndə da bütün nəsil nəzabətini söhür. Onlar, <gülüyor> solların halı necə olacaq. Başqa bir hədisdə də görü ki, insanların əməlləri mənə göstərildi. Onların ən gözəl əməllərindən yolda əziyyət verən şeyləri kənarlaşdırmaq, Ən pis əməllərindən də tüpürüb ötürəcəyi silməmək. Yedir yolla, birinci bu bir axlaqsızlıqdır. Tüfürürsən beləsin hə? Əgər sonra sil. Bu özünə sol ayağının altına tüfürü silmək lazımdır. Bazı qardaşlar hədisi oxuyur ki, Peyğəmbər sallallam deyir, "Əgər namazda tüfürmək istəsəniz, tüfürü sol ayağınızın altına silin." Hə bu torpaq olan yerdə namaz qılanla, qılanlara aiddir. Ki, tüpürüb torpağın üstündəsi isə torpağa qarışacaq. Amma məhsuddə xalçların üstündə tüpürüb, ağırla bu tamam, axlaqsızlıq <coughs> bu çox maraqlar ədis. Peygamber sələb yəni, bu demək istəyik ki, bu ədislə, heç kəsin zahirinə baxmayın. Zahirdən ola bilər, o zəif olsun. Anca imanı hamımızdan çox ola bilər. Zahirdən o özünü Çox təhə zəkar göstərə bilər, amma imanlar elinə hamıdan üstün ola bilər. Nedə ki, Abdullah ibn-i Məsud, radiyallahu anhü, Qur'anı hafiz və ən güzəl Qur'an oxuyan, Peyğəmbə əsələm, çox vaxt ona deyirdi ki, Qur'an oxu. Onu dinləməyə xoşlayırdı. Çox vaxt onun Qur'an oxumağına kulaq asırdı. Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu deyir ki, çıx bizim üçün xurmayıq ağacdan. Adilə minəsib çıxanda sahələr nəyəsə, yerdə olanda sonra şübəldürlər. Havada çıxanda bir e, <gülürlər. gülürlər>. şey ayaqları nazidir. Çox arıqdır. Hətlər gülməyə. Bu zarafatsan istəyəcək mürlər. Gülürlər Peygamber səhələmdir, nəyə görə gülürsünüz? Onun bu arıq ayaqları qiyamət günün tərəzində ən ağır gələn şey olurcaq. Və sonuncu hadis Rasulullah s.ə.v. Sal deyir ki, Mömin, möminin, möminin güzgüsüdür. Onun eybini gördükdə islah etməyə savaşır. İndi baxın, görün, bəddaxt o kəs dərdir ki, eybi görür qardaşında, amma istəmir, düzəlsin ki, o eyblə cəzib dolaşsın, zamanın gözünlə tüksün. Bəddaxt o kəs ki, sən ona edirsənsə, fikirlər ki, sənin üçün də edir dedişir. Duadırsan ki, Allah qardaşına islah etsin, hidayət versin və ya xeyrət bərəkət versin, ruzü versin. Çalışırsan qardaşını düz yola gətirəsən, səhvlərini düzəldəsən, Allah da səni üzəmlər. Mələklər də sənin üçün dua edir. Amma nə vaxta qədər ki, xain olursan, qəlbində xəftəlik, həsəd, baxıllıq, nifaq və sairə-və-sairə qardaşına qarşı olur, qardaşına qarşı olur, Allah Subhanahu taala sən, da sənin bu nifaqının üçlərini bir az da nifaq artırır. Həsədin üstə, üzərinə bir az də ki, yolunu biraz da sox, asasın. Allah Subhanə Teala bədə istəyən Allah bizi layiqli müsəlmanlarda, müminlərdən etsin. Təksə Ramazan gecələri oturub kitab oxuyanlardan olmayaq. Daimə bu nuru, Allahın nurunu eyrə, eyrənənlərdən olaq Amun. və asi əməllərdən, Allahı olan asi əməllərdən uzaq olaq ki, asi olana alaca bir asiliyi olsa da belə. Fəhsə olan Allahu Subhanu Teala ölüm günündə o elin elin buradan verilir. Sufyan es-Saurinin məşhur sözüdür. Deyər ki, şeirlə şəfafiyyə ilə bəkin bi su'i hifzi fa irshidni ila tarki al-maasi. Fə qala inna fa qala inna al-imam hiru fe la yuti hafizənin zəifliyindən dedi ki, günah işləri tərk et. Günah e, elmdür, nurdur və Allah öz nurunu asi olana vermir. Ə, e, çalışın ki, o asi işlərdən, xüsusən də siqaret çəkmək, bəziləri elə fikirləşir ki, bu, e, məkruxdur, onu edir. Xüsusən də, nə bilim, tələzəriyyallara baxmaq, nə bilim, boş-boş şeylərlə vaxtını keçirmək, bu şeylərdən uzaq olun ki Allah s.ə.q. O, o elmi versin ətəkcə Ramazan üçün Ramazanda budur məclislər varsa yalnız gələk burada elm öyrənə yox mən ancaq yəni tərifləmək üçün dümürəm, nümunə üçün dürüm ancaq Ramazan ayına bu iki kitabı oxuyuk qutarmaqı məqsəd qoymuşum qabağmı Allahdan istəyirəm, Allah sizin üçün də məqsədlər əsib etsin, məqsəd qoyasınız ki hər ay bir kitab oxuyasınız, tərcüm edəsiniz yazasınız, nə bilim oxuyasınız və s fazladığınız kadar Allah yolunda istiyesiniz. Allah'ın dinine kumen edesiniz. Allah bize kumen olsun. Hu nakullahü ve ala yedühu ve